صلى الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم و من محمد دفن في المقدس ما كيف اخرى بذهيد مسائل التشريعي دي و نحوه لك حرم شو مدينه شو لا نحو وقلمالمي دار حيث لا تشد الحال الا الى ثلاثه وثالثه مطلب دا دی کې دا پیدا کول چې راپوستنه دي او رحمت دا اللي شان هو چې نالي دي نو ولل ارض من قاتل کرایم نصیبو خور غوا فلطهم رحمت سرایت کی بل پوپاکیو آگا چوستاد تا لگیدره ایم لیکن آغازی که چکم امنا شاگردانی نو دو دا غرنان استفاده کئی دو دا غپا کی دهوان آغیم استفاده کئی او اللہ خودین محبانه دی دا پی بداعات کرانی بل دا یو قسم سفر کی مر گھوم کد دې دا محبت وو د الله لپاره او هغه ترته دایته دا کیه احب العمل دې تحب فی الله دې په دې محمد کې اوقات یو درې مونو په دې کې دانتوم مرخص کوي چې سفر ته ملاقاتونو باندې گرانیږي او پره یې تاسو کورونه تروانه یو خاص کده هم تدویګین سفرات دا صفار دې تد دې او چې کله وا په دې د یو تقریفي نو ته سږې مشکلې قدغه زین کې ان بیا مخونو نو نه انسان منل دې خپل تلګي چې په کم کې زده محبوبي فضل محبوب مخونو واټافش قسمت دې دا کې د ښانست موترنیو ورو کیره موسی علی نبی اسلام دا قسم مقدام مات بولل مل افسره هاینه گزارو کړه ترګتی صلو دا خبره چې غنه قصاص و نه وسې شو د جنم کول موسی علی نبی معلی صلوات و سلام جروح قصاص خراب لري هاجر موسی علی نبی اسلام د سپنی ګزارو نه شویلې چې دا څه د انجیالین صلوات و سلام دا ملګ په هو صورت رانه صورت سورته د ملایکو د تعارف ان دې ملایم ملایک جون استزان او د شهريو امور کې انديا وصايي او د تطبيقه په لګي یعربي اسلام راغې رسول الله صنم د ایمان د اسلام ته پوسګي کومه خونه کې یوه واقعي د وې اسلام کې عادي تصور المحراب غتول کېږي السلام علیکم مریم تمتذہ اها یا بشرن صییہ قرآن پیغام اور موسی علی علیہ السلام دس گزار خو معروف غ دین پیلا ورته او پاتې شلکه راخې تاسو ونه غږ شنو مختلف دین کې د مثلا هرېره مشکله ده دا خو انسان نو مختلف هیڅ دی دا یو حیوان څر دا وګاښي به انسان پستر وګاښي چې تاسور کې ستل ډول جوښ حساس وړي په عادي گزار کوي هغه سترګو وته راوسته تنا وب موږ سترګا وګاښو دا خو مختلفه هیڅ دی اده مالې د اصلي صورت ترگا کوم اتی سو د ملای کی سو مصنوعي ترگا سو نقل حرکت څخه راغلي دیت الله برحال کلا دا یو جام مصنوعي غاخی هغه ته سی غاخو به سی اخو مصنوعي مصنوعي اخون کی قساسونه نه ني د دینه دا استیجار په څول چې د مړی یو ته بځ دی دا خبر دی کول سره دا به یې خبره راخوښو دی سلامونه را دی بیرته دیر مختلف وایي چې موسی علی نعین علی صلوات و سلام قبر ته کم کیږي څوک میدان تیخي دي څوک لوت کی بیت المغلق صوات ای لري او به در دین یې عینی په کلام کړه ما دوی دا قبر دا اډی یو څو لري نه کې چې سو کوئی کو باسو بلکې سو کوئی د دی. او کوم خو به یو شعر یې او د وخش و باچار جو کرده سلطان عبد المجید قبیه جوڑا فردا فضا بیجوڑا فردا کسی بی احمر سرده رید تا دی وجنا د بی آلیم صلات و سلام تا دید دا حیات چی تاؤسکوی دا, دا, دا عالم حیاتو یوی دان تا ما تاؤسکوی دا داغ عالم حیاتو یوی نور نشویلی دا داغ عالم کی انجی آلیم صلات و سلام پا کم دا لان ما خزتت دی ناب تداغذینك دی تدا انا مذاحق منترشتی خواه په ځونه بابونو مسالې مخې ته دي شي دا یو چرې خل د لمړي یې پراخ این باب سطر کی خزل تدارالا خدا مسلم انگا مختص کر کر او خاص کر پا اقاسل صرفانی بابن حضن بش فقبول مشرقین جاہیت او باب سراد فیلدیاں پا پچتن باب باندی او پر روزا حد شویر او مندین در او حد نشکو روزا حد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 پوره تفصیل څر شود یې مخې په 171 صفحه باب په نبی صلی الله علیه و آله او عاجی عز المید به بقای بعد به باجی بقای اهدہی 1271 نمبر څخه تاخیر شوی دیوایه باب و صلاة على الشهید موصنیف ترجمه تلوید اجابی تابید دید باب و صلاة على الشهید اجابی دید مفهم دید حال لم نوصلو ولم نصل علیم حقو سلبی مفهم دید موصنیف پی اصلاوانا کرت ترجمه تلوید موتر رجعنز رویت تودو حد و اقیق خلا مصلاح علی مونت پنید شنید. رویت این عمیر رویت کنید دیکی خالفات دار چلید. خارجی اممان فصل علی مونتی صلاح علی مونتی او سب من سرپین المردین خصوات معلوم شو او په پشهید باندی جنازشتیو کنید. عام علی مدینہ ورا په شهید باندې جنازه نه مالک فاطی احمد اندری جابر روایت کوي دا ورته دي امام ابو احنی فرحم الله سبحانه و تعالی سہی عام وقاعده بسین او زعيد هغه په شهید جنازه کوي دا دین باندې قام درې جنازه رسول الله صلی الله دی. شو. دا ور روي کې دي د یا بي دي نه جواب غري دې روي کې تعرض دي عبد رسول الله السلام د حضرت مبارک حکم کو صدر کې ورته ولای شو په شهادت او صدقيو جنازه ته وکړه بیوه کثان ورو کېدل نها نه کاثال خلاصہ مو صدعو حمزه پخپل رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ته یاذا خو ذاکو مالک الانصارین د غشان کېوی خدا معلومیږي چې فقط لا او حمان جنازه شی ده خبر ینا ده نه شو بیا خو یاږي د معموم او د پلا د فاصور د نو دی ینا کوي دیم خدماته کې مشغولو درې پرې هم نه پیدا شده سکی داګه اینتراي جنازه خناو په دې دی د دې جماعت نه به حل نه او ترار کې کم چې پاکي جنازه ده چې بيتره پاک حماد سنچي دي رزيچاروفته حتى ابن مسلمي توصيه کړی احمد بن محمد بن علي ابن حمام دي خلد کې توصيه کړی بل تر تپمرا حسين داوود کې دا حن روایت دي وشهادہ دو حمد ان ینا رشیده دیم کم حدیث او مجری په دې کې د ناشنا ستراد رسول الله صلی الله علیه و سلم په قتل او حد باندې جننده او قاعده تثبین په مسلاده جنازیه باندې تثبین دا نه دا مسلغه هم فسره شیده دیم مسلاده صراط او قتل او حد رسول اللہ اسلام نے کہتا بلدی کتا جاندہ ننقص ہوئی آیا درسول اللہ اسلام نے رسول اللہ اسلام نے کہتا جاندہ ننقص ہوئی نوی خووئی کتا صلات پر فهي سمسدين لحما المعام البارك ومويد كيف صل على هذا الوقت؟ نحن ندعاء لهم بعد بدي جمعات يحب بدي جمعات كي دعاء كله لهم ومن بعد تخطر لهم خلق التفديسيات كي كان مبادع للأشياء رسول الله صلی اللہ علیہ اسلام م جنازہ کېږي فا کا لیک رسول الله څنګه ځینې نتا اتکا درو څنګه جنازه کوي کله مو د ځحیا ولاو نه وای یا بحث <متحدث> دا دې کومه عاشق خوش کا نشته او یو رسول الله صلی الله علیه وسلم د خصوصیات نو قومه کې چټدانې ده مقبول د په غرونه خیرشتدار نو دا وتي چې قبر او مدا خیرشتدار آګه يار هم د دې ماهر او ماهر او لا حد تفسير کوي ها لا حد طرف معدل زیات وقته اه به وتله حمله یا ته ذریح وي زه غنی نه وایې ته کو جوړی دی یا به نه اوس د څو ستوري سندم قام دا اډیو همي آزه او ما هو الله او او کله چې موږ په قال ابو هارون وكان تفاعذا وقال, وقال سفيان وقال ابو وقال سفيان وقال ابو هارون تدثاش ابو رغيد قالنا سي ابو <تصفيق> هارون ۶۶۶ۃۃ hoeап compra 디자 Ш expiration... رہذا... فُنای avenues اور غیر عدون تباقاکا چوم ح타 گرام۔ او ذو احد وا کي اجو بوغا پدې کي دې مسجد را جمع شول هوله مسئله کرا او یو قبن کي متعدده اگر چې بالا غدي کي او متعددو کي دو پوری دي همو سني په ترجمه مطلب واه کي او سلاسو د دې لپاره کومه راترا یې ندريان فخر الحیش او افغانستان د انقلاب کې سلام سلام دی خوڅه او اوسه څنګه سړی د پوت د ودې دی د له څوک کان خواجه بار په دا او دا دغه اند ته او یو جاماتې تمرکز هم جاي شو او به هم ځانته کوي کو ضرورت نو نو مسنونه طریقو په غوږ دی چې هغې یو خاص بیت دی له صحینه بیر جو نه ذکر کړ په جنين افسلاس نساء ذکر نکړو ضرورت رايي نساء هم تابع هي او څرنګه چې نساء درجه او تابع دی او نه محلن مراع اصلا شهدائی مصطلحان باقشن تدار او پر ایسی شافی و حنفی نیش ترے برک او دا رحم دین ها قاسانا ید کی ومانا ترسطیوی تغدیم کرا بیراتی او دا قرآن احکرام ہو او مسانی پا رحمت بید اللہ حضن مانا هم اقلا لحد و لحد میلتوائی مول حجراته تاوي كده سيد دين نبل ترتمعيده او حتى ذكر حاضر كده مينه كناري تمعيد وسط القبرنا كناريته ابو عبد الله بير لاحبه بيش شهادكي مول لفظ ذكر قولان تجد من دون متحده او تحقيق قبل وكره لحتو شقت و شقت الزریح مو الزریح دوان جیوان نفس جواز دوان ده البتا حدیث کی خدا الفاظ <BRENDIAN _T training> ای <سؤال> شاع روزمان د او لا حد غير د فارې میا با سره الله حد لنا وشق لغيرنا کو دا غېد نه غېدي مسلمانو سره شي دی کتاب ايشيان خبره مفیدی بيد مسلمانانو وي فل حد و او غیرنا اهلی مدینینا اولا نور خارکوها گرسی کهی. نلاحظ زمان د پار ده دي د دي پار ده او زکر زمان خواب را جوگه ده، تلاحظ پاسده خواب را در رجینا. او ده نور اولا نور دي در پاسدین دی، مشکل بلوزی او په تقدیز ده، پاسټو خاور باندې د سګي مکري شيږي مخبره ثاني بنا بره ترزی چې څنګه یې شنو له حد تلجيره وي اتفاقي مسلې رسول الله صلی الله علیه و سلم سره په اتفاقيات کې دا هم ښکاري موافقات په اتفاقيات کې حسن دي صح عملتمه الصرافه انصارو لحدو لحد قبر دم مهاجر چون شق چیک مه کو نو به حدیته صالو چ الله دغه هم بار جکم بیت دین اپه ساتو کی غورکن جو یو اوت الحو اغوال حق انستو ابو عبادو رضي الله تعالون او بشاک انستو دون پس اجواب اشتاو ایتفاقیم اصلاو ابو تلحر آره انسواریم او لحق قولیم اصلاو رسول الله سلام پیشن ویم سیو خطرال محریا محریا کم والممات مماتو مماتو مماتو او شو بې دې او حب دې واقعي کې قرآن سجیله صاحب شو دا یو قرآن سجیله صاحب شو یې را یو مشکره ته چې دې خو دې ذریخ هم دې کوي ذریخ چټاو ذریخ حب دې کې نشري دا یې جواز دې ته لا حق قبر کې چې دوه شي نوی له حته نقدی او دیم ته شرقي فائدې دي دا راو کړس ری شي نه ده څنګه تکټې یم یابیروي زماط لاړو زما تر په یو نیمه کې خاصونه حال لدی چې دا بل د جعبي د پلاړه د خځې ماما ما ته څنګه تر وای هغه خپل خط نه کار شي ته الله نه ملي نه حرامو دا بل چوو ته عمر من جمهور من زید ته دې څنګه تر وای یو دا یې چه د پلا د او د موري ورو نه دیوږی نه کلو تعمضي کلو تعال خال همغول اسمت تعیمات تقییمات دا کوم الفاظ دیږي باید وی دا تصریح دی عمي په خالو فلتی روات و شریعه بے متاسیچه پدی ټوکلو کې بل څوش کوی هغه متاست څنګه او زه عيد زه حنا لهک خاطر کوي زه لري جواب یا دین راوې پاتوکي کې څال ته کېسته ده د دې دی اخد یا دین عندي څه شي پتا سمای چې سليمان لفظ بغو ری سليمان دې کسي دا غلط کلام شوي قطو ادی که را غده دهو نو صحیح تو وی ده سبی باسن ها یحم کلام کرای اس فر اشیشه فی القبر تا حشیک له تعمیم بعد تفسیر تاصیف ای اگر کی پداغه مقام اندی حصل اسرو صد الحلول لقا خدا دې پټه پدआम ثابت شو کوچره عام حشيش يو څوک ورينه همي ور ډول شي به پدا د حرم مکه تفسیر راغې خدا حرم مکه او د مکه پر تفصيل مکه ترشه دې صدا الصلح انده قره تن فتح شهري ساعت من النهار کم ساعتو دمکید غیا حکم ساژیست دول پده که سبزینا دول پده که آغابوطی چه وچی آغابوطی چه ناغپلیشی دوید دی جدا واسرد سید الحرم تحقیف او دا حاګه دا فر میستر سودی او مانوی باندې د دې تفصیل مو څه څه دی کتاب دې دې تفصیل دې کو تاسو چې مو قرار به کومه بده راڅخه یو سمودی یو څاوری دا کوم یې نه د حکومت دانو سره کوي خدای مو سره د دې بندر سی نظام ټول ګډ وډ کی ها پریشانی ته یوري ظاهری له کندور کوم چې د کې دای چې د افغانستان دی خاصه کېږي په ولکې په باندې کې هغه بل څه دروازه کوله د تګمان ایجانم سدي کمرې تیاری کېږي په څه پکې نه انده په خلاره خبره کوم امیر څه وایي امیر څه ته نه یو دې څه ما ته څه وایي نابل په توور د یو غټونکي ورته ایګه <سؤال> که سبا ویوته صاحبلو یو ترخه خلکو بل تر <سؤال> سلام او جزا ماندان پلاښینو کوي دې نه څه دی ا دې مې خبره کوي چې زادہ شیخ قرق الحقوږي تاسو تدریس کوي د دې تخمننه د اخمر دی یو مشه شیخ بشختي کول <سؤال> نو کاله <سؤال> خبره مشه ورو مازله مې باټایې دا راغلی راډيو راوړ هتا د متاتنه مسلم تعالی الله مونږ د قناتي جوما hội درآه شم ما شروع دا په سوال کور یې زر دی ها امي صاحب دومره کار نه کوي تمام زه سبا دا کار کوم کوم کار نه ها سوي واه هاي څه ولر سيټوال چې دغه یو ګشې امه ندا څه تاسله سمه را تاسو به شي ګته تاسو دوه دعا کوي کنه دا کار په حال کې هم له ته وګورئ ته وګورئ ها نه ګورئ چې کتاب د علم کثیر شی ده دا با دا حسن مسلمان د امام اجازه کې اصل <سؤال> د مجاهد تاسو ته دامي معباس دروته یو ټوکلا دا کتاب الحکمه موصوله نشي خروج مین القبل ل الحد تاريخ خرب کړی کنه د علت دای له کرکر دای شي لحالات دميتنيه كل كل حالاته زندنوي موثنب دا خدا خوړوي په حل مصادر که هل يخړي ميت مين قبر ولا حد علي علتين زكوي چې دا زائبي سنره دا کلينه دا ختيلات محتر عايشي دا, دا عبد الله ابن ابي بن دا اخو مختم ترشوی بابو کافان فرقمیسی لنجا یاکوف اولا یاکوف او دیده که دائی تلچیو نظم میت پده که سخیر نو آخو منع چکو خدورور اقتضا و دوزی اقتضای و د دې ونه د دې دین ته مصالحه او د عبد الله ابن زغیر کاروي د جابې نه دا کاروي ندام د دې ځینډه اقتدا و د توبه هیڅو د زګې نماز پوره کوزما که مقصوبه نو هغه کیمره استرکی دیشي کوزما دا بلچا پکې سوګټلا هاواغه وخت تل چې د مړي کې دیږي هغه دې او کوز مکه په شفا باندې چاوا سره کی څه کې دي شي خداینم مثلا د نقل المیتن ثابت دی و سپیان ابن نقل کړه او ما وی کړه ابو هارون ده الا ابو ذر نه ده تاسو ریفرغه له ابو هارون موسی ابن عیسا هيا ابو هارون ابراهیم علیه تب تعبین د ثقات دی دغه کې دارالماتا سیدی چې دغه خبره خو غوري شپږ مېشتروسا ته یې خبره هم دادا کوم رويټ کې دارا زی موتہ کې رځي سا زستا هر رويټ مرجوح دی او یادو دومر واته یاوه که مت اندر راځه هنه یاده په می تاسو وی کوم دې ته بګورئ تصویر دي هنه تن په زمیده حاضر دي هنه یا به تصویر دي تقدريته یا غیّر آذنه له یا عبارت کې قلب را غره دے فإذا هو ک‌یوم و وزعته ا یوم غیرا ونیتن ونیتن وزنه غیر هنیتن اوزنهی، هنیتن، بغیر دس و قدری، وزد و قاق، غیر هنیتن اوزنهی، اعفی وزنهی، قلب را غلیتتو بارک آتو آتو شید. اوه باکش ری ری مصری خام مفاصل وایه ماته يا رسول الله رمزه زمزه تفوري غوري دکبې تکابيره توجو فريد روايه ها او قال اوت او لا بار زم زم زم او ته طرف او هو قال شيخ نفس تفوري خان فرفزو کيو او زم زمه ها رام جاتون د زم زماء او رام غماو رام ځا او وی حالت وګوره شهيد قال ابن هشام معلقة صدر دي وران ابن القاضي سيدي فما صلى عليه دم وحلو ورضوا على سبي الاسلام ذو خبر خليل خليل يهودن مسلم بچي جنازه اذين بچتت وتركون مصني پیدي تا اسار جم کي جي حسن دي سره ابراهيم دي صدار سوگی چیده، ایزا اسلام آحدوما فالوالد محر مسلم بعد تبا در لار مسلمان شوید، کوا آغا و مذاکری کو ماند شوید، ابن عباز در موت مسلم و خلا میکن معا بیی عردین کون وقال الاسلام يعد ولا يولد کومانه سویلنه دي په اسلام ما دي کیي ولادي ولا بلشي پدېمان دي نشه دي کیدله ماته دي کی شي چې ته اختلاف ورته مسانيك او امام مصدر په حل په حلي صلى الله عليه واله رضى اسر د حقنیبستی کې دی د تیم وصول لن نقل کړی دی اسر د خیری شوړې سره نام دی تیم وصول لن نقل کړی دی ابراهیم لن حیا سر د رضا نقل دا قطاده د اساتې دی دا منت رضا نقل د ابن عباس را له کانی بیا باس مان امه ال مستذین داروسه مسلمون روان دي بخاری کرا روان دي تفسیر کې درته په او په سفر روان دي په مستذین کې دي غو نه ښه ظاهر کې راشکار لږه باجی کا سام دا لیکو دا ر حقیقت نه الله <سؤال> خبره ظاہر خداو شعبات فوساره او بدر کې سم سم ما بيدا قول ترغه چې اسلام يعدو او يودا ظاهر خدا دا کې دا و دائره خودنی دا کتاب دا ناقل کرده شیزاد رسول اللہ اسلام قولتی الاسلام یعلو لا یعلا حد جا کسدی نیسیاد دا زیاد جیرستانی سا په سوي ماندي اسلام مخکدي شي ذکر رسول الله السلام د سیاسه خبره کوو او رسول الله السلام دا قول او خبره کې رسول الله السلام د سیا نه تقوس کو او هغه دوه دای څنګه وي رسول الله السلام پرځکی یو مدحت سماع به توخای موبیني ولاو دا مي توصل مګې چې رسول الله السلام مرحو سره مذاکرہ کوي چې دعوت پرځکی ني سما د شیطان پختو وجود یاد د د کاهنط تاکید را سنچل لشان او حق پرستو په پر زمینی کې نور ظاهرې د باید پرښت خو زمینی کې الله د حیات ذن متونه او سماوی دغه رمزا او رمزا د یار خاصه بغوري د شپ خو نه نقل ک دا شعیب ابن حمد الحمصي فقایلي کتاب ذاتب کیه نقل کړی دی فر افضو پری با درو ان او دا عقلي دا یو اقدام بخاری کتاب الجهاد کې را خپل محمد دا معاملات هم بخاری کتاب الجهاد کې راقل کړل دی لفظ زبر کې تفصيلو چې دا زم زم زده کو زم زم زده کو زم زم زده وګوناره او تم گوایو څو ګور ګوري لګنه د بخاري کې دې نه سیاړ متعلقو ستنشت دي موږ یې نه نه شوې یاره مورخینو څو پره تحقیق وکړل ډېر اکثر وایي چې دجال دی یا چې تاسو دجال دی مطلب کې اعتبار هڅید یهودی د بچیع یا د قول رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د اسلام مارک دولا بالکل بهین دي دا د عبادت ییشو د دې هغه لقب یې عبد القدوس او زوري معلق روایت دې په یو چنګ خبره قابلیت وجودي یو فزوه دي دا روایت په قاعده ابو الحسن استاد زهي احمد ابو الرحمن ده سايدي فطرک محمد احمد دي د زوري احمد څخه په ابن ابي سعيد دي او مسره ده جنازه رانه و اطفال ده مسلمین بانده یو کو جنازه پتفل ده ده تعلقه ده ده حیات و دې مفرېته هم ته پاتې راځي نو ابن شيرين او سعيد نو صيبراي خدا دا چې څلور مېستو نو مور پځې دا ربو دې جنا دا بکی مالکیو يهارو پځې جنا دا کې چې دې معلوم شي بعد د انتصار احنا په بعد د انتصار حياته زورت مشته کله د مون حاریسی او خلکوپېشي چې په دې کې ژوندۍ شته دي یانزه اما به حیثیت اسلام نو داتی فلا په واره مسلمانو په بالکل په دې باندې جنازه کیږي په تا په والدې دی او دارو نو واو دا رو هم په جنازه کیږي شي او په دې شنوانه ده چا په یت یو په په جنازه کیږي شي غافو د دا اطفال المسلمین مثلا شولا خو روسه د حدیثه چې هر مولود علا فطر طهور یو هدې هني خدا معلوم شولا و غیر مسلمین مو. نو په ری هم جنازه کول پټای دي هغه ته غیر مسلمین دي مؤلف او پڑے باہم وضا کر دے باہم آقی لکھی آؤلہ حضر مشرکین دو نبی باہم کو ہے مذریا دو نبی باہم النیټه پیدا کړې آته پته دا چې د پم کول توقف شوه اطفال المشلقین کې یو قول دارے کسی پتا بڑواب ویم دیئے ویم قول دارے کرا دا احیل ینت دی حسلی پشتا تا گوری لا بہر رویت چھوے درہم قول دارے کرا دا احیل ینت دی تا لورم زم خو توقف دی چې الله تعالی ما قانون دی به دا توقف کرا جس دې هاګه څوبګه خبرې کینې اکثر دې طرفه نقص دی شه دا جنتی نه دا سره <تصفيق> يا لو كما وي كان لا يوقف بعد له يا باستمر ربي خطت خطب من الخير ها؟ قايترش حق باركينغ هون ليش ان شاء الله <سؤال> خدای ته حدیثانه راوې خو حاډی سره نشي قناه خدای ختمې دي که موږ نن دې کارو قروس نو بل <سؤال>